A hetedik fejezet. És mondta az Úr Noénak: Menj be, te is egész házad a bárkába! Téged ugyanis igaznak találtalak magam előtt ebben a nemzedékben. Minden tiszta állatból vigyél hetet, hetet, himet és nőstényt, a nem tisztákból pedig kettőt, kettőt, himet és nőstényt. De az ég madaraiból is hetet-hetet himet és nőstényt, Hogy megmeneküljön ivadékuk az egész földön. Mert még hét nap, és akkor negyven nap és negyven éjjel Esőt bocsátok a földre, és eltörlök a föld színéről minden lényt, amit alkottam. Noé tehát megcselekedett mindent, amit az úr parancsolt neki. És Noé 600 esztendős volt, amikor a vízözön elárasztotta a földet. És bementek a bárkába Noé és a fiai, a felesége és fiainak feleségei vele együtt a vízözön miatt. A tiszta és tisztátalan állatokból és a madarakból és mindenből, ami mozog a földön, kettő-kettő bement Noéhoz a bárkába. Hím és nőstény, amint Isten megparancsolta noénak. És amikor eltelt a hét nap, a vízözön eláradt a földön. Noé életének hatszázadik évében, a második hónapban, a hónap tizenhetedik napján, fölfakadtak mind a nagy mélység forrásai, és megnyíltak az égcsatornái és zuhogott az eső a földre negyven nap és negyven éjjel. Ezen a napon ment be Noé és a fiai, Szem és Kám és Jáfet, a felesége, és fiainak három felesége velük együtt a bárkába. Ők és minden élő lény a nemes szerint, az összes házi állatok a nemük szerint, és minden csúszó-mászó, ami mozog a földön, nem És minden repülő állata Nem szerint, Az összes madarak, És minden szárnyas, Bementek Noéhoz a bárkába, Kettő-kettő minden testből, Melyben az élet lehelete volt. És amíg bementek, Hím és nőstény volt Minden testből, Ahogy megparancsolta neki Isten, És az Úr kívülről Bezárta őt. És negyven napig áradt a víz a földön, És megsokasodtak a vizek, És magasba emelték a bárkát a földről. Hevesen áradtak ugyanis, És betöltöttek mindent a föld felszínén, A bárka azonban úszott a vizek fölött. A víz nagyon megnőtt a föld fölött, És elborított az ég alatt minden magas hegyet, Tizenöt könyökkel magasabb volt a víz a hegyeknél, amelyeket elborított. És elpusztult minden test, ami mozog a földön. Madarak, háziállatok, vadállatok, mindenféle csúszó-mászó és minden ember. Minden, amiben az élet lehelete volt a földön, meghalt. És eltörölt minden lényt, ami a földön volt, az embertől a barmokig, a csúszómászókig és az égmadaraiig, és eltöröltettek a földről. Egyedül Noé maradt meg, és amik vele voltak a bárkában. És a víz 150 napig borította a földet.